в знаки «Щоденна практика». Ігор допомагав йому, демонструючи байдужість. А Любомир диригував пташиним хором і розважав товариство. Враз Софія захвилювалася. Вона більше не чула голосу дочки. «Я піду пошукаю Наталочку». «Та куди вона подінеться? Тут ліс наскрізь видно. Ні, я так і піду. Софія накинула свою хламиду і пішла в той бік, звідки ще кілька хвилин тому лунала весела пісенька, яку донечка наспівувала, збираючи сунички. Ліс був сонячним, веселим і зовсім не страшним. Раптом Софія почула голос. Це було щось схоже на спів. Вона пішла швидше. За дерев виронула невелика капличка. Двері були відчинені. Спів лунав звідси. Всередині під одним єдиним образом горіла свічка. Прозорий від старості і святості чоловік правив службу Божу. Сонячний промінь, що падав крізь єдине віконце, освітлював дитячу фігурку. Ця Наталочка, склавши ручки, мов ангелятко, слухала незрозумілі дивні слова святого старця. Софія завмерла й собі. Мов зачарована слухалася вона у тисячолітній давності мелодію молитви і боялася дихати. Старець наче не помічав її. Він творив свою службу, не розраховуючи на свідків, звівши очі, що були колись голубими до неба, і розмовляв із ним звично, щоденно і святково. Скільки тривала ця розмова з небом, Софія не пам'ятала. Час зупинився. Тільки сонячний промінь перемістився у бік – вказуючи, що земля все ж обертається. Служба закінчилася. Старець перехрестив простір перед собою і своїх випадкових прихожанок. Аж тоді Софія побачила хлопчика, що допомагав чинцеві під час відправи. «Підійдіть до старця, хай благословить. Підійдіть самі. Він вас не бачить, він сліпий. Софія поцілувала хрест і руку святого чоловіка з почуттям такого внутрішнього хвилювання і розчулення, якого не відчувала досі ніколи. Благословляю тебе, дитино моя. Чого ти прийшла до храму Божого? Я... Я випадково, я не сподівалася, що ви тут. У лісі ж нікого немає. Для кого ви служите службу? Не для кого, а кому? Господові служу, доню моя. А для цього мені глядачі не потрібні. І ти прийшла сюди не випадково. Нічого випадкового у твоєму житті не буває. Чогось шукаєш, доню? Шукаю, отче. Правди. Спокою. Захисту. Кажу тобі, не випадково ти прийшла до храму Божого, бо сказав Господь, Усі мої слова, які говорю я до тебе. Візьми в своє серце і слухай вухами своїми. Щось тривожить тебе, дитино моя? Тривожить, отче. Боюся, що недобре вчинила. Мене дуже образили. Я помстилася, а тепер мучуся. Недобре вчинила ти, доню. «Недобре відповідати злом на зло, бо сказав Господь, «Не тішся, як ворог твій падає!» А коли він спіткнеться,